Norman. A sötét elnyeli a testem, körbe öleli akár egy dohos halotti lepel. A falhoz lapulok, és vissza a lélegzetem, Talán még a szívdobogásomat is elállítanám, ha tudnám. Mozdulatlanul állok, és mollít figyelem, Ahogy az ablakom előtt nézelődik, Közelebb lép, majd megtorpan, Azon tanakodik, vajon bekopogjon-e még egyszer. A fülsértő csengetésbe néhány perce az egész lakás beleremegett. Az ajtóhoz rohantam és kilestem a kis nyíláson. Soha senki nem látogatott meg Daisyn kívül, még csak eszembe sem jutott, hogy van csengőm. Mégis amikor megszólalt, olyan biztosan tudtam, mint ahogy lélegzem, hogy csakis Molly Sophia Ohara lehet az senki más. Amióta tegnap meglátott a szeméttárolóban, egyetlen nyugodt pillanatom sem volt. Feldulta járkáltam egyik faltól a másikig, még az éjségemről is megfeledkeztem. Rám nézett, megszólított. Zuhanni kezdtem, mintha lelögtek volna egy szikláról, és azóta sem értem földet. Most, most mit tegyek? Nem akarom, hogy lásson, csak én akarom látni őt. De mégis, mégis szeretném, ha újra szólna hozzám. Molly a teraszajtóm előtt toporog egy szatrot tart a kezében, amit végül a kilincsre akaszt. Hozott nekem valamit. Mozdulni szeretnék, de nem tehetem. Daisy körmei a vájnak és egyre mélyebbre hatolnak a húsomba. Halkas, súgja a fülembe. Mindjárt elmegy. Lemondóan figyelem, ahogy Molly alakja távolodik, majd elnyeli a szemközti ajtó. Látod, mit tettél? Fordul felén vádlón Dézi. Nem tehetek róla, hogy meglátott. Dehogy nem mindent elrontottál, de talán még helyre tudjuk hozni. Gondolkodik. Ott hagyjuk az acskót, és úgy teszünk, mintha ez az egész meg sem történt volna. Csak akkor mész ki a lakásból, amikor biztosan nincs itthon, és egyetlen egyszer sem nyitsz neki ajtót, ha becsönget, majd elfelejt. Miért csinálod ezt, Daisy? A világ veszélyes hely, azt hittem megértetted, olyan jól működött minden, amíg azt tetted, amit mondtam. Én vagyok veszélyben? Meredek rá. Vagy a világnak kell félnie tőlem? Megragadom a csuklóját, mire összerezzen. Képes vagyok bántani másokat? Téged bántottalak valaha? Hagyd ezt abba! Egyre erősebben szorítom a csuklóját, és figyelem, ahogy eltorzul az arca, gyenge akár egy törékeny virágszál. Elengedlek, ha elmondod, amit tudni akarok. Nem fogom elmondani. Egy pillanatra megdermedünk, farkas szemet nézünk, mint két ősi ellenség, aztán odéptaszítom. taszítom. Az az acskó az enyém, Molly nekem hozta. Azon tanakodom, vajon ő figyele onnan szemből. Talán ő is elrejtőzik az ablak mögé, és a felbukkanásomra vár. Épp csak résnyire nyitom a teraszajtót, és berántom rajta a szatyrot. Feltúrom, majd az asztalra borítom a tartalmát. Alig hiszek a szememnek. Étel van benne, te jó ég étel! Úgy kapom ki belőle a szendvicset, mintha napok óta egyetlen falat sem került volna a számba. A puha zsemle között rántott csirkem ellapul, a saláta még egész friss, a csemege uborka szinte roppan a fogaim alatt. A majonéz ízére könnyek szöknek a szemembe. Amennyire vissza tudok emlékezni, még nem ettem ilyen finomat. Daisy keresztbe font karral figyeli, ahogy lakmározom, majd megrázza a fejét és magamra hagy. Nem akarom látni. Nagyon feldühített. Megtagadta volna tőlem ezt az ajándékat. De mit tegyek most? Hogyan éljek tovább ezután? Nem maradhatok többé észrevétlen. moli már lát engem, tudja, ki vagyok, tudja, hol lakom, és... Kedves volt hozzám. Nem úgy, mint a többi ember, és nem úgy, mint Daisy. Ő törődik velem. Daisy nem állhat közénk, nem parancsolhat nekem többé. Később az ágy mellett állok, és figyelem, ahogy a melkas lassan emelkedik és süllyed. Elaludt. Kifárasztotta a veszekedésünk. Mellé fekszem, majd a kezem óvatosan átvetem a derekán. A kardigánya zsebéből kikandikál a gyógyszere alumínium csomagolása. Az ujjaim közé csippentem és magamhoz veszem. Már csak huszonegy szem maradt benne. Egy hétre elég adag. Vajon mi történik, ha elfogy? Daisy tényleg meghal? Elszorul a torkom. Megígértem dr. Vitlinek, hogy novemberben visszamegyek, és ha nem... Akkor mi lesz? Mit fog csinálni velem, dr. Vitli? Mi történik, ha többé nem engedelmeskedem? Soha semmit nem kérdőjeleztem meg, de most hirtelen minden egyetlen hatalmas kérdőjellé vált. Hol van? Ordítok fel akár egy sebzett vadállat. Egyik faltól a másikig rohanok, és mindent felborítok, ami az utamba kerül. Felforgatom a bútorokat, kihúzom a fiókokat, és a földre szórom a tartalmát. Eltűntek a kincseim. Eltűnt a könyv, a piros hajcsat, meg a gombócá gyűrt hajtincs. A virágaimnak is hűlt helyük. Éreztem, hogy egy percre sem szabad kiengednem őket a kezem közül. Dízi ellopta, eldugta előlem, megfosztott tőlük, ahogy megfosztott az emlékeimtől is. Iszonyú harag bennem, hömpölyög, örvénylik, akár az óceán kivágtatok az ajtón, lerohanok a lépcsőn, majd végig száguldok az utcákon. Nem tudom pontosan hova tartok, csak azt tudom, hogy meg kell találnom daisy -t. Vissza kell adnia, ami az enyém. Végigjárom az összes helyet, ahol valaha megfordultunk. Berontok a bolond csirkébe, keresztül kasul végig a Walvers utat a bevásárlóközpontig, belesek minden boltba, minden stand mögé a piacon. Az emberek úgy bámulnak rám, mintha valami szörnyetek volnék. Visszahúzódnak, akár a visszahúzódnak tisztákkal az a talajba. Dézi sehol. Nem is tudom, mit hittem. Talán azt, hogy csak úgy előbukkan, hogy szokott, de a dolgok már nem úgy állnak kettőnk között. A nyakamba szedem a lábam, amikor egy kofa mérgesen rám kiabál. Visszaszaladok a házig, felcaplatok a lépcsőn, és belököm az ajtót. Kimerült lihegek az előszobában. Nem vihette el innen, jár az agyam. ugyan hova vitte volna, itt kell lennie. Értelem belém hasít valami. Egy halvány kép, egy érzés. Eszembe villan a rejtek hely. A hálószobába sietek, majd négy kézlábra lábra ereszkedem a küszöbnél. Elmászok a sarokig, majd végig simítok a mocskos padlószőnyegen. Az ujjaim könnyedén siklanak be alá, jól tudtam, hogy elengedett a ragasztás. Egész hosszan vissza lehet fejteni. Alatta ős régi feketére kopott parketta húzódik. Az egyik elem törött. Ha benyúlok a résen, ki tudom emelni, és a kezem épp befér alá. Annyira automatikus a mozdulat, hogy szinte bizonyossá válik, azelőtt is rejtegettem itt valamit. Becsúsztatom a kezem, és remegve húzom ki belőle a kincseimet. A hajtincs összeragadt a portól, a könyv is nagyon elrongyolódott, de legalább megtaláltam. Keresnem kell egy új rejtek helyet, ahol biztonságban tudhatom őket. Már épp visszatenném a parketta darabot, amikor a szemembe ötlik még valami. Egy összehajtott, sárgára fakult papírlapot pillantok meg a résben, és a szívem vaddobolásba kezd. Kihalászom, az ujjaimmal óvatosan leporolom, majd széthajtogatom. Egy térkép az. Ismét a vadvirágok illata furakodik az orromba, és egy tisztás képed fel felelőttem. Látok egy erdőt, hatalmas, égig érő tölgyfákat, amelyek közül az egyiknek olyannyira kiemelkednek a gyökerei a földből, hogy egy ember is befér alájuk. újjaim a fa érdes felületét simogatják, aztán lesiklanak a földre, és belemarkolnak a homokos talajba. Olyan valóságos, hogy szinte érzem, ahogy a durva szemcsék a körmöm alá hatolnak. Mi ez a hely? Annyira akarok emlékezni, hogy már-már bele őrülök az erőködésbe, mégsem vagyok képes közelep kerülni hozzá. Jártam itt, de nem most. Nem Londonban. Ez még azelőtt történt. A tekintetem visszatalál a rajzolt térképre. Szaggatott vonal kacskaringózik rajta, mindenféle számok meg jelölések kísérik az útját, ahogy a végcél felé halad. A virágokhoz vezet. Akárhogy erőködöm is, nem tudom megfejteni, de biztosan tudom, hogy köze van a tisztáshoz és köze van ahhoz is, hogy annyi mindent tudok a virágokról. A harag vörös lángjai mardosnak, ahogy a metró undorító féreg járatában siklok a túlpart felé Doktor Vitli rendelőjéhez, hogy elhozzam Dézi receptjét. A lába magától halad utcáról utcára, mintha ez az út útvonal lenne minden, amit tudok a világról. Az épületek roppant útjelző táblákként meredeznek körülöttem, már messziről felismerem őket, és tudom hány lépést kell megtennem a célig. 667. 668. 669. Ott állok a magas, ötemeletes üvegépület előtt, amelyben a rendelő található. Az ujjam megremeg a kapucsengő gombja felett. Szinte hallom, ahogy az asszisztens beleszól, majd berregve kinyílik a kapu. Úgy érzem, nagyon sokszor jártam már itt, nagyon régóta viselkedem akarat nélküli bábként. Pár nap múlva elfogy a gyógyszer, és meg kell venned, hallom az utasítást a fejemben. Ha nem veszed meg, Dézi meghal, és ha ő meghal, te is vele pusztulsz. Nem élhetsz Dézinélkül. nélkül. De nem élhetek Daisyvel sem. Ha megfejtem a térképet, megtalálom a múltba visszavezető utat is, és végre levethetem magamról ezt a folytogató rabláncot. Leeresztem a kezem, majd visszafordulok. Többé nem leszek jó fiú. Centaurea cianus. Harsánykék, hosszúkás, láncsás szírmok a kövérkés, apró szőrökkel fedett virágfészken. Búzavirág. Azt mondják a magány jelképe. Három órán keresztül rajzoltam, hogy minden részlet tökéletesen felfedje magát. Elfáradt a kezem, de Molly járt közben a fejemben. Vajon ha ajándékot hagyok a lábtörlőjén, ő is újra megpróbál találkozni velem? Vajon hoz majd rántott csirkés szendvicset, és be fog csöngetni, és ha megteszi, én ajtót nyitok neki? Izgatott vagyok. Úgy érzem, mintha új célt kapott volna az életem.